Nyugalom megzavarására alkalmas vélemények fognak majd elhangzani. És akkor még nagyon finoman fejeztem ki magam. Ejj! Kell nekem vezetni. Kell nekem kinyitni a számat. Most még időben hazamehetnék. Számítok az önök aktív jelenlétére, nem kicsit. É. Jó reggelt! Úgy látom, mások is álmosak. É, Az első pár perc kizárólag az önöki, aztán nem hagyom önöket békén. Nem? Ezt kiveszünk. Jaj, számoljunk. Azt mondja hét, tizennégy, huszonegy, huszonnyolc, 35 42 napon a választásokig, ezt valahogy ki kéne bírni. Nem lesz könny. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben.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 És a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbesződt hitét. S akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Őrzők! Talán már nem is lesz rá Ma 2022 február 21-e van és hétfő a pontos idő négy perc lesz reggel 7 óra ez a kejfejancség minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a netezők valamint fia a János 14 éven uliaknak nem felette is a Kigen korlátozott mértében ajánlott műsora minden nap meglepetés minden nap Korlátozott apokalipszis kísérleti műsor és utolsó adás. 42 nap. A Homécsignél az ember vágta a centit, de ott várt valamire a szabadságra. Hogy most ugyanilyen értelemben vágnék egy centit. Két fok van párás időköd, pillanatban még. Egy ember jelentkezett egyedülre, tehát nem mérvadó, én arra kértem Önöket, hogy az utolsó két hétre és az első két hétre, bármint a választásokhoz képest, de legalább előtte és utána szeretnék négy-öt olyan emberrel kapcsolatot teremteni minimum, akik elbeszélgetnének velem skype-on, tehát hogy legyen kép is. A választások jelentőségéről, vagy éppen jelentéktelenségéről az életükben nem hitet kell tenni valami párt mellett, vagy valamely párt mellett, hanem egész egyszerűen csak beszélni arról, hogy van-e, vagy nincs jelentősége az életében az április harmadikai választásnak, de erről viszonylag hosszan beszélgetnénk. Név telefonszám gmail.com Ezt a hetet még végigcsinálom itt a felhívást illetően, aztán abba hagyom, ha nem akarnak, akkor nem erőltetem. Nők, férfiak 18 éven felüliek, akik szavazhatnak, de előkerülhetnek 18 év még fiatalabbak is, akik még nem szavazhatnak, de akarják megosztani vele a gondolataikat, és az illető élet Magyarországon vagy határainkon kívül a választás jelentősége, vagy jelentéktelensége, ez lenne a téma. Név telefonszám Skype-on lenne, tehát kép is lenne hozzá. Információkat a dörre.fi alajanos kukac, gmail.com címre kéne elküldeni. Hogy történjen bármi, amíg élünk, és meghalunk, Mi egy vérből valók vagyunk. Bőrválók Vagyunk Ha én Rózsa volnék Nem csak egyszer Nyugod nyílnék a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapubolnék, mindig nyitva, van még minimum 6 perc arra, hogy bármiről beszélgessünk beleértve, hogy milyen volt a hétvégéük, vagy milyen nem volt. Nincs semmilyen témaadottság, és a mai műsornak nincsenek központi vendégei, csak témák, amelyekhez aztán vagy van kedvük hozzászólni, vagy eltérni tőlük, vagy nincs, majd ki fog derülni. 7 óra van. Ha én ablakom akkor a nagy lennék, hogy az egész. 12, kettő Sem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélnek. Én eljé majd az a fényteli nap, Időn népünk vagy hirtelen szintval. Vajon mely jegyben megyünk urna elé, Borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely jegyben csak ezt kérdezem, Én sejem nem szilik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, Szemre végelezem azt, hogy az mit. És éjszakról némi északi fénye De belenyúlhat a russz medve, mancsak, És a germánság, ma már ténybeli tény, Csak a telkem és házam akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, Amíg tombol az önazonosság, és közben távolról a jövő szelei, Csak az alvadó vérszagot hozzák.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 Vége, Bármilyen és témában vége, a még Egész országunk, amely dróton forog, és nem hajlik -e a marra. Pedig több vas éne a tűz ha már védtelen nép, A bal. Két óra öt perc van. De mely vas lesz az a tűzbeli vas, Kérdem, ha népünk nagy hirtelen szint hal? Vajon mely egyben megyünk úrna elég, borítékba az átélyainkkal. Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőle kicsit ha kap hogy elrontott marha magyar szavaz. Jó reggelt! Jó reggelt ez a marha magyar szapozó, egy nagyon idegesítő nóta. Hát önnek Bármilyen. nekem nem. Bármilyen neves szerzők írtak, ez egy hülyeség is tetejében. Hát nézze. Sajnálom. Mert mi marha magyar szavazók egész más alapon döntünk, mint ahogy ő sejtett. Elnézést. Dönt. Döntünk. Ön... Én például önnel nem vállalnék semmilyen vonatkozásban azonosságot? Sajnálom. Én nem. Lehet egy kicsit több hangot a kulisszára adni, gyerekek? A telefon lehetne, egy kicsit hangosabb a hang. Jó, köszönöm. Milyen jó, hogy a Csetamás és a Bereményi találták ezt ki. Miért jó? Ez a két névez bársonyával most éppen nehezen támadható bár. nem królikkel. Emlékezem rád. Pedig éppen 50 éve. A rész és magad. Még mindig bármilyen témában 061.712.42. A zene nem. Jó, köszön. Jó. tudom Fekete-fehérben menetelt szépen a kritikus tömeg. Hitét a kínzó kamrák sötét híre sem törte meg. Itt nem számít a rang, hiába jön majd ezer tank. Ötszáz éve mindenkiért a voltál, büszke vad Nem adtad egy könnyen magad, rólad beszélni sem szabad Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad Rólad beszélni sem szabad Na jó. Nem mondom, hogy három témával készültem, mert ez nem készülés kérdése. Minden esetre jelöljék ki önök, hogy melyikkel kezdjünk, amelyik hamarabb kap három szavazatot, azzal kezdek. Nem csak Károly, Deák Bíl Gyula, Kássász, Zoltán és Müller Péter is beszállt a kampányba a Fideszes jelöltek mellett. Kárász Róbert szereplése különböző rendezvényeken, illetőleg Király Júlia. Hogy az ember mennyit ezek többé-kevésbé pontos, pontatlan leírásai annak, hogy mivel lehetne foglalkozni, és még egy dolgot szeretnék elmondani, még miatt itt el kell telefonálni, hogy a jogi államiság kapcsán született egy bírósági ítélet a múlt héten, amelyben Navaraci Stiborral beszélgettem fél órán keresztül, és amelyben ahhoz képest, hogy egy Fideszes országgyűlési jelöltről van szó, és az ahhoz képest itt most egy nagyon fura fosztó képző Szerintem tárgyilagosan beszélgettünk erről a témáról, beleértve, hogy ennek milyen vonzatai vagy nem vonzatai vannak a hazai belpolitikát, illetően, és kijelölte Navracsis Tibor a helyét annyiban, amennyiben a választási kampánya kapcsolatos mágneses térítőről beszélt, amelyben ez a téma megbolondul, és olyan tulajdonságokat és olyan vonzatokat is tulajdonítanak neki, Fideszes oldalról, amivel ő nem ért egyet, de ezt ennél részletesebben nem tárgyalta ki. Egy rövid igen volt a válasza a tekintetben, mert az a mondat, mely szerint a választási kampányról szól ennek a magyarázata. Az egy a világán senki nem vette át, vagy legalábbis én nem tapasztaltam, hogy bárki átvette volna. Most arra van igény, úgy tűnik mindkét oldalon, és mind a két oldal sajtójában, hogy az a fajta dobálózás folyjon, aminek a kejfejjáncsi minimálisan próbál teret adni. Néha, ha teret ad, akkor el is szégyeli magát, és megpróbál visszavonulni, és aztán autómosóba, vagy személymosóba elvinni azt az illetőt, vagy autót, ami bekoszolódott. Szerintem egy nagyon fontos interjú készült pénteken, Hakarják, ha megtalálják az interneten, a sajtó nem nagyon találta meg, sajnálom. Nemcsak hogy Deákbilt gyulakásá, Zoltán és Müller Péter is beszállt a kampányba. A Fideszes jelöltek mellett Kárász Róbert, az ATV műsorvezetője az első sorból figyelte Szijjártó Péter eligazítását a Fidesz közéli véleményvezéreket pénzzel támogató Megafon központ rendezvényén. Beleállt a volt jegybank elnök az ellenzék elnök jelöltjébe. Kiszállt a kampány nyilvános részéből Király Júlia. Melyik elkezdjek? 061-712-42. Három barátomat szólítanám a színpadra. van Bersit a doboknál, egy nagy tapsot kívánok. Jó reggert. Jó kívánok, király Jüli. Köszönöm. Én köszönöm, viszont a leszem. Egy régi harcos társamat, Fóka Begon, Egon Benedek. Egy nagy tapsot a lengyelek! Jó jó reggelt, Lakatos István, Király Júliával kezdje! Köszönöm! És egy fiatal titán, Tornocki, Feri P-mobilből, Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! a tűző, a legjobban fáj magának! Nem, nem értem! Amelyik a legjobban fáj magának azzal kezdve. Nem, de ez... De, de, mit... de, de, de, de. Jó, rendben, szóval nekem minden három fáj. Köszönöm a feldolgozás módja. Jó reggelt. Jó reggelt ki a Király Júliával. Jó, hát ez eldölt. Köszönöm szépen. Hát akkor iratismertetés következik. Az iratismertetés folyamán köszönöm szépen további telefonokat nem fogadok, mert megszületett az eredmény. Nem senkit. hívni Ja. Kettőzer... 22. február 14-én. Keményen bírálta a Facebook oldalán Simor András a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke Róna Péter miután az ellenzéki szövetség bejelentette, hogy a 79 éves jogász közgazdász jelű köztársaság jelnöknek az egységben Magyarország pártjai vette észre a vg.hu Itt meg kell úgy állni hogy vette észre nem tudom hogy van-e Simor Andrásnak hivatalos és nem hivatalos Facebook oldala. Én úgy tudom, hogy ez a nem hivatalos Facebook oldalán volt, most azonban már egyik Facebook oldalán sem, ha több is van neki, nem olvasható ez a kiírás. Ha tehát valaki visszakeresi, nem találja meg. Én legalábbis nem találtam meg. Róna Péter az ellenzéki szövetség államfőjelöltje adta hírül 70 az egységben gért sajtósztálya. A közleményből idézve a 79 éves, tehát múlt hétfő, kerek egy hete. A 79 éves jogász közgazdás jelülik Áder János utódjának a kormányváltásra készül ellenzéki szövetség felkérésére. Róna Péter az Oxfordi Egyetem Blackfriars Hall tanára elfogadta. Az államfőjelölti versenyben Rónán kívül egyébként Iványi Gábor és Elek István neve is felvetődött. Ennek a felvetődöttnek lesz még kifejtése. A könyvizsgáló cégeket sokszor megvádolják azzal, hogy szinte bármilyen mérleget aláírnak, és szemet ügyfelei kisebb-nagyobb disznóságai felett, kezdte Simor András a Róna, mint köztársasági elnök jelölt című bejegyzését. A 2000-es években volt szerencsém egy könyvizsgálással is foglalkozó nagy nemzetközi tanácsadó céget vezetni. Az alatt a 7 év alatt, amíg ott voltam, egy esetben mondtuk azt, hogy az üfég mérlegét nem írjuk alá, és inkább lemondunk a megbízatásunkról. Azok az volt, hogy olyan összegeket számoltak el bevételként, amelyek nem voltak valósak. Így a pénzügyi beszámolójuk nem a valóságot tükrözte, folytatta a volt jegybankelnök. Meg is nevezte a vállalkozást, ez a nabi volt, amelynek igazgatósági elnöki posztját Róna Péter töltötte be. Egyébként, ha valaki üzletembereket megkérdez Budapesten, akiknek volt kapcsolata Rónával, sok jót nem hall róla. Ez mennyiben érdekes, ha már a saját véleményét elmondta, az ebből a szempontból számára fontosabb. Véleményem szerint így Simor András egy teljesen erkölcstelen figura. Így. Egy teljesen erkölcstelen figura. Tette hozzá Simor András. Megjegyezte azt is, hogy ő már egy ideje nem háborodik fel és nem lepődik meg semmin, mint a példa mutatja mégis. De Gönc Árpád századik születésnapját követően ez a hír sokkolta. El sem tudom képzelni, mit jelent ez a hír az ellenzéki összefogás egészére nézve. zárta sorait Simor András. Róna egy ellentmondásos, gátlástalan, törtető figura írta Facebook bejegyzésében Békesi László volt pénzügyminiszter. Február 19-e 17 óra 38 perc atv.hu nagyot ugrottunk időben. Ez a 19 -e, ez ugye szombat, a hír az hétfői. A Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke a minisztere és az ellenzéki pártok a gazdaságpolitikai szakpolitikusainak írott levelében, tehát Király Júlia írt a miniszterelnök jelöltnek, és az ellenzéki pártok gazdaságpolitikai szakpolitikusainak, akik egyebek között holnap után fognak egyebek közt az én rendelkezésemre állni, Botpéter Ákos, Polyár Gábor. Írott levelében jelentette be a hétfőn, tehát egy kerek hete írt egy levelet király Júlia, amelyről az ATV pénteken szerzett tudomást. Hogy a továbbiakban nem vállal nyilvános szereplést az ellenzék kampányában. Nem vállal nyilvános szereplést. hogy ez mit jelent? A későbbiekben vagy kiderül, vagy nem derül ki. Ezt azonban nem akarta a nyilvánosságban közölni, mert attól tartott, ártott volna az ellenzéki kampánynak. Van Simon Andrásnak, ha minden igaz, egy nem hivatalos Facebook oldalán való bejegyzése, de ha a hivatalos már nem olvasható. Van Király Juliának egy levele, amely szintén nem olvasható, mert nem akarta nyilvánosságra hozni, mert attól tartott, ártott volna az ellenzéki kampánynak. Tudtam, azóta se szólalt meg, Mende mondák vannak a levélel kapcsolatban, amelyeket van, aki olvas és úgy mond véleményt, és van, aki nem olvas és úgy mond róla véleményt. Majd azt mondja Király Júlia, egyszerűen nem fogok ráérni fogalmazott levelében Király Júlia, ami azért érdekes, mert az atv.hu fogja magát, és közöl egy kiragadott mondatot, miközben a teljes levelet nem hozza le. Ha ezt valaki érti, akkor segítsem. Elolvasom még egyszer. A Magyar Nemzeti Bank, most pontosan azt fogom el, elolvasni, nem ide van írva, ha értelmetlen lesz, nem az éhiben. A Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke a miniszterelnök jelöltnek, és az ellenzéki pártok gazdaságpolitikai szakpolitikusainak írott levelében jelentette be hét hétfőn, hogy a továbbiakban nem vállal nyilvános szereplés az ellenzék kampányában. Ezt azonban nem akarta nyilvánosságban közölni, mert attól tartott, ártott volna az ellenzéki kampánynak. Egyszerűen nem fog ráérni, idézet, Fogalmazott levelében Király Júlia. Az együttműködés, így a cikk egyebek között, az együttműködés hónapokon át zöggenőmentes. Volt olyannyira, hogy Király Júlia még február 8-án a 444-nek adott interjújában és is hosszan ismertette Márkizai Péter és az Egyesült Ellenzék gazdaságpolitikai elképzeléseit. Aztán történt valami, Előbb arról írt az ATV.hu, hogy korábban a Jobbikon kívül minden ellenzéki párt által támogatott Iványi Gábor mellett Róna Péter és Elek István neve is felmerült az ellenzék államfőjelöltjekén, majd kiderült, a Jobbik fenntartotta Iványival szembeni vétóját, viszont a párbeszéd és a Momentum feladta a Rónával kapcsolatos ellenkezését. A párbeszéd és a Momentum. Így Róna Péter lett az ellenzéki pártok köztársaság elnök jelöltje. Ha van eredendő bűn, nem tudom, hogy ebben tényleg a párbeszéd és a momentum járt el, de casting volt már itt a 168 órában. Casting nincs köztársasági elnök jelöltekre nézve az ellenzékben. Ezt a tévedés minimális kockázatával állítom. Nincs casting. Megjelünk egyet, akit alkalmasnak találunk. De azt követően, hogy megnevezünk egyet, majd kiderül, hogy azzal kapcsolatban kifogás van a jobbik részéről. A többiek meg majd azt mondjuk, hogy Róna Péter, ha nincs lósza, is megteszi. Copyright fia Ez szégyen. Hogy kire nézve, Ezt mindenki dönts el. Én szügyellem Ez nagyon nem tetszett Király Júliának, bármint, hogy Róna Péter lett az ellenzék közös köztársaság elnök jelöltje, aki hétfőn koraddél délután levelet írt, mert az is kiderült, hogy koraddél délután, de többet továbbra se tudunk, írt egy levelet Márkizai Péternek és a hatpárti ellenzék gazdaságpolitikai döntéshozóinak és bejelentette, hogy a továbbiakban a nyilvánosság előtt nem képviseli az Egyesült Ellenzéket, mert egy esetleges rúnára vonatkozó kérdésre nem tudna mást választolni, mint hogy az ellenzéki államfőjelölt egy huncut, pici gazember. Tehát van immáron két idézetünk, egyszerűen nem fogok ráérni, és az, hogy Róna, huncut, pici gazember. Tartok tőle, hogy a levél ennél hosszabb volt, de egyelőre ennyi tudunk. Király Júlia a döntését indokló levélben rendkívül súlyos vádakat fogalmazott meg Róna Péter egyetemi és vállalkozói pályafutásával kapcsolatban, majd emlékeztette az ellenzék miniszterelnök jelöltjét, hogy Róna őt, mármint Király Júliát személyében számtalan alkalommal nyíltan megtámadta a devizahitelezés előterjesztésére felül, hít hét főbűnös egyikének neveztve őt. Ezt követően, miközben kijelentette, hogy nem akar károkat okozni az Egyesült Ellenzéknek, leszögezte, minden nyilvános szerepléséről lemond, és a háttérbe húzódva próbál szurkolni, próbál szurkolni idézet, azért, hogy megbukjon ez a rendszer. Megbukjon ez a rendszer, ez is idézett. Király Júlia döntését véglegesnek, de nem nyilvánosnak nevezte. Egyszerűen mostantól nem fogok ráérni. Idészet tette hozzá. Annyi kiutat hagyott a helyzetből, hogy kijelentette, amennyiben Róna Péter valamilyen okból mégsem vállalja a jelöltséget. Visszalépése már is felejthető. felejthető. idézet. Király Júliát telefonon keresték, mármint az ATV-től, de nem sikerült elérniük. Ez tehát egészen péntekig volt. Király Júliával összeakadtam a kettes villamoson, de talán vagy talán nem ismert okokból, nem vagyunk beszélő viszonyban, hajdan volt osztálytársnőmmel, így nem kezdéményeztem bele csütörtökön, múlt hét csütörtökén, amikor már négy napja megért a levelét, de legalább három beszélgetést. Még egyszer tehát a következő idézeteket tudjuk a levélből. kuncut az ember, hétfőbűnös, próbál szurkolni, egyszerre mostantól nem fogok ráérni. Hogy megbukjon ez a rendszer. Az ATV-nek sikerült pár órával később egy újabb riportot csinálni ezzel kapcsolatban, vagy közleményt kiadni. Tehát, hogy honnan... Ugye arról, a BBC-nél arról van szó, hogy van egy hír, akkor két független forrásnak kell megerősíteni, nem tudom, ki volt ez a két forrás. Király Julia biztos, hogy nem. 19 óra, 58-kor a következőket írja. A személyes okból visszalépett Huncut az Gazember. Itt sikerült egy olyan összefoglalót írni, ami semmi újdonságot nem talál. Benne az ember legfeljebb annyit, hogy megemlít, egy Iványi Gábor és Elek István is benne volt ebben a sorban. Február 20-án, ez már vasárnap, az Orbán rezsim leváltása sem indokolhat súlyos és morális politikai hibákat, mékesi László, Király Júlia, aki az Egyesült Ellenzék gazdaságpolitikai szakértője nyilvánosan támogatója, valamint a közös program egyik kidolgozója egy MZP-nek és szakértő kollégáinak címzett levelében bejelentett, hogy a jövőben nem vállalja az Egyesült Ellenzék nyilvános támogatását, kivéve, ha róna visszalép köztársaság köztársasági elnök jelölésétől. Király Júlia azért lépett számára morálisan, szakmailag és politikai szempontból egyaránt vállalhatatlan volt, hogy az Egyesült Ellenzék Pártja jobbik zsarolásának hatására egy háttéralkuk keretében füstő szobák, a minden tekintetben szobák copyright fia, a minden tekintetben alkalmatlan rólapért jelölték az Egyesült Ellenzék nevében a virtuális köztársaság elnökvasztáson a kormánypárti jelölt alternatívájának. Ez a hibás döntés király Júlia számára egy végig úgy van hogy királyi, mint valami nem tudom micsoda, tehát királyi számára indokolatlan, elfogadhatatlan, megmagyarázhatatlan, ezért vállalhatatlan királyi korrekt és bátor döntést hozott így Békesi László egy szakmai reputációja vállalt és képviselt értékrendje, másrészt személyes felőség nem képviselhet egy védhetetlen döntés. Döntés azonban nem csak egy személyes jellegű. Ne, döntés azonban nem csak személyes jellegű. Felhívja a figyelmet arra, is, hogy az ellenzék egyébként is labilis egységének, vagy legalábbis látszatának megőrzése nem adhat felmentést az ellenzéki erők vezetőinek hibái tévedései alól. A mindent meghatározott cél az Orbán rezsim leváltása sem indokolhat súlyos, morális és politikai hibákat, vállalhatatlan döntéseket. Királyi lépése talán rádöbbenti azokat is tévedésükre, akik egy alapjaiban elhibázott narratíva bűveletében azt hirdették, hogy az Egyesült ellenzék, illetve vezetői hibáinak feltárása és bírálata rontja az ellenzék a szándéki erők győzelmi esélyeit elbizonytalanítja a megnyerni szándékozott választók egy részét, azaz hunnyunk szemet az ostobaságok felett söpörjük azokat a szűnyeg alá, nehogy séréljön a misztikus összefogás. Már régen észre kellett volna benni, hogy nem a jó szándékú birralat, hanem az elkövetett hibák bizonytalanítják el, esetleg tántorítják el a választók egy részét az ellenzék támogatásától. Nincs már sok idő, dübörög a kampány, közeleg az igazság pillanata. Így Békesi László. Pár órával korábban, és itt a vége fussal véle, nem, látja a leve, nem látta a levelet, de királyúria továbbra is tagja az árnyékobránynak, reagált Márki Zai Péter. 2022 február 20-a, 15 óra 26 perc. Márki Zai Péter gazdasági tanácsadója levélben jelentette be hétfőn, kett a csütört a péntek szombat vasárnap hat nap telt el közben, hogy a továbbiakban nem vállal nyilvános szereplést az ellenzék kampányában. Az ATV hiradója, azért az ATV híradója elég jelentős hírforrás, hogy hogyan működik ebben szintén személyes érintettség okán, had ne foglaljak állást. Tehát az ATV híradója a történtekről megkérdezte márkizai Pétert, aki leszögezte, Király Júlia továbbra is tagja az kormánynak. Hogy ezt egyébként ő honnan tudja, ezt nem lehessen tudni, hiszen egyébként a következőket is mondta még szó szerint. Király Júlia csak annyit mondott, hogy ebben az ügyben nem kíván megnyilvánulni ez a szerepet, ez a szerepét, elnézést így ír az ATV, vagy a Mandiner, ez a szerepét természetesen egyáltalán nem érinti, továbbra is az ő, ő kormánynak a gazdasági területért felelős koordinátora. Elvasom még egyszer. Király Júlia csak annyit mondott, hogy ebben az ügyben nem kíván megnyilvánulni, ez a szerepét természetesen egyáltalán nem érinti, továbbra is ő az kormánynak a gazdasági területért felelős koordinátora, mondta Márkizai Péter az ATV híradójának megkeresésére. Arra a kérdésre, hogy látta a levelet, azt mondta, hogy nem látta magát a levelet. Nem lát láttam sajnos, de beszélni beszéltem vele róla, amikor értesültem erről a levérről, és éppen ma, éppen a mai napon megbeszéltem ezt vele természetesen, nyilván szakmai különbségek vannak természetesen, illetve sok mindent máshogy ítélnek, de az ellenzéken belül azért előfordul. Ezt a mondatot elolvasom még egyszer. Nem láttam sajnos, de beszélni beszéltem vele róla, amikor értesültem erről a levérről is, és ma, éppen a mai napon megbeszéltem ezt vele természetesen, Nyilván szakmai különbségek vannak, természetesen, illetve sok mindent máshogy ítélnek, de az ellenzéken belül azért előfordul. Ő csak a nyilvánosságot nem szeretné ezzel a konfliktussal terhelni, és ezért mondta azt, hogy ebben a kérdésben ő hátrébb lép. Ez nem érinti a gazdasági koordinátori szerepét, szögezte le az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Király Júria, tudommal, azóta sem szólalt meg. Hogy mi van? Hogy tessék! 061, 712, 42. Kérem a lekvejtéseket. Nem telefonálnak. Jó reggelt. Jó reggelt! Hát megfejtésem kevésbé, mint kérdéseim merültek fel a olvasás, hogy a iratismertetés után egyrészt, hogy mindenki ír egy olyan levéről, amit valószínűleg nem láttak, vagy ha láttak, akkor nem hivatkoznak arra, hogy a birtokukban lenne. Tehát, hogy teljes körülön, teljes tartalmában ismernék idézett egy cikket, így mondta az íróját is, ő, ő valószínűleg az ATV hírből csinált egy másik cikket, ami jó magyar szokás, és egyébként teljesen nevetséges, és, és számomra elfogadhatatlan. És a harmadik kérdés, ami engem foglalkoztat, nem tudom mennyire fontos, engem foglalkoztat, hogyha egyszer az ATV is úgy tudja, hogy ez Király Júlia nem a a köznek szánta, hanem egy zárt körben akarta ezt a levelet eljutatni, és ő valahogy még, már az ATV valahogy mégiscsak a tudomást, tudomást szerez erről, akkor ezt, mint újságírót kérdezem önt, akkor az, az mennyire normális, hogy ő azért ezt nyilvánosságra hozza az író ismert szándéka ellenére? Ez neki, ez egy, alap kérdés, ez egy alapkérdés, de ez a kérdés nem csak ennek kapcsán elér. merül föl, hanem felmerül Simor András Facebook posztja kapcsán is, amely ma már nem olvasó, és amelyről úgy tudom, hogy azt nem a nyilvánosságnak szánta. Tehát, ha minden igaz, van itt két nyilvánosságra nem szánt bejegyzés. és Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, ne felejtsük, Király Júlia helyettese volt, és Király Júlia levele egyik se a nyilvánosságnak számva, az egyiket a világgazdaság szellőzteti meg, és hogyha hivatalosan olvasható volt, vagy tehát nem volt a nyilvánosság elzárva, akkor sem olvasható már most, és Simor András e tekintetben nem szólalt meg hogy miért került le a Facebook post, illetőleg, hogy melyik volt a kettő közül a variánsokat, illetően Király Júlia szintén nem szólal meg, és valóban azt mondja, hogy nem a nyilvánosságnak szánya. Itt pedig az ATV híradója dönt úgy, hogy feloldást kap a titok gazdai szerepe alól. Nem tudok válaszolni. Egy normális Magyarországon, amelyre rákérdeztem Dobrev Kláránál, ilyenek nem fordulhatnának elő. Illetőleg hát lennének következmény Amilyen következményekről momentán nem lehet tudni, hogy mi a következmény az inkább valakinek az erkölcsi megítélése, akitől az ember ezek után távol marad, mert úgy gondolja, hogy hiába akar jót, jót jól kell tenni, és ez ebben az esetben úgy tűnik, hogy a világazdaság számára esetleg az ATV számára pedig nem sikerült megvalósítani a többi ez nem tudok hozzászólni hiszen e, már Péter egy telefonbeszélgetésre hivatkozik, ahol a másik fél nem szólal meg, Király Júlia levelét nem ismertette, Simor András nem mondta el azt, hogy mit miért írt és mit miért törölt és Márkizai Péter soha nem nyilvánult meg nyilvánosan a tekintetben hogy miért Róna Pétert jelölték, miközben eredetleg Iványi Gáboron lett volna szó Valószínűleg semmi köze a kettőnek egymáshoz, de amikor nekem is az én érzetem szerint az ATV ennyire szembe megy az ellenzék érdekével, tehát olyan belső, ahogy ön szokta mondani, konyhai eseményeket jelenít meg, amit nem akartam megjeleníteni. Nem akkor, tudom, ez, ez, ennek a, ez, ez, ez lehetséges, én változatlanul azt gondolom, hogy az ősbűn az Iványi Gábor nevének a megszellőztetése, az ő véleményének a kikérése, mai személyének eldobása, ami utána történik, természetesen bír jelentőséggel, és amikor erről beszélgetünk, akkor én nem arról szóltam, hogy a Fidesz ne lehetne mint kormányzó pártot kritizálni. 061. 712.42. Ami az az az én problémám, hogy ezt a történetet nem lehet már egy szállánál megfogni. Fel lehetne hívni Márkizai Pétert, fel lehetne hívni Iványi Gábort, fel hívni Róna Pétert, fel lehetne hívni Simor Andrást, fel lehetne hívni Királyúriát, és fel lehetne hívni Szlazsánszki Ferencet, valamint a világozdaság illetékesét. Ennyi embert mind, és adnak függvényében, hogy ki mit mond, aztán újra és újra fel lehetne hívni ezeket a személyeket. Én egyelőre kizárva önökkel szeretnék beszélgetni, ha az érintettek közül bárki felhív telefonon, szívesen beszélgetek vele, de én senkit nem fogok felhívni. 061 712.42. Egyelőre maximális szégyenérzetem van az egészszel kapcsolatban. mint ellenzéki szavazót, hogy hozhatnak engem ilyen helyzetben. 061-712-42, 5 perccel mulatt figyelek, ha van mire. Nem akaródzik önöknek megszólalni. 6171242. Jó volt. nem a pénz, az igazság. nem a pénz, mert azt nem tudtam, hogy ez a pénz, mert hogy a mert hogy amit még hat, hat nappal később sem olvasott el. Igen. Ez így, ez így számomra nem is érthető. tehát Tehát és már ismert, hogy váltak a, a, a legjobb dolgok. Nem, nem értem. Én értem. De ezt így valahogy nagyon katasztrofának érzem, Vagy nem mond igazat. Vagy, vagy. De igazat mond, Egyszer arról van szó, hogy annyi dolga volt, egyszerű volt, tehát én ezt úgy tudom elképzelni, a kettőnk között lenne valami konfliktus, ön írna nekem egy levelet, ami nem jut el hozzám, valahol elkallódik, vagy fogalmam nincs, de minden esetre nem jut el hozzám, de a sajtóból megtudom, hogy ön haragszik rám, és írt nekem egy levelet, vagy nem is haragszik rám, de valami nem stimmel, és akkor én felhívom ön telefonon, mert az mégis csak egyszerűbb, és erről beszámolok a sajtónak, miközben a másik írt egy levelet, amit nem szánt a nyilvánosságnak, és itt aztán eljutunk egy olyan pillanathoz, amit már nem tudok kommentálni. Ha, nem tudom, azért, hogyha én egy miniszterelnöknek készülnék, és egy potenciális miniszterem uh, uh, írna nekem egy Nem, kár, nem potenciális nem. minisztere. De valami olyasmi. Nem, olyasmi. Mindez se a, a gazdasági kabinetnek egy tagja. Árnyék kormány tagjának. Nem, az, de... uram, ezt felejts el, nem. Ezek az emberek mind megmondták, hogy nem árnyék kormánytagok. tagok. Hát ezt mondta róla, mert a kizályi Nem van, mondta de? ezt, épp az ellenkezőjét mondta. Az az, ha mint ha volna benne, de ez rosszul emlékszem. Kérem szépen, akkor fölolvasom önnek még egyszer. Nem láttam sajnos, de beszéltem vele róla, amikor értesültem erről a levéről, és éppen ma, a mai napon megbeszéltem ezt vele természetesen. Nyilván szakmai különbségek vannak természetesen, illetve sok minden másra ítélnek, de az ellenzéke azért előfordul. Ő csak a nyilvánosságot nem szeretné ezzel a konfliktussal terhelni, és ezért mondta, hogy ebben a kérdésben ő lép. Ez nem érinti a gazdasági koordinátori szerepét. Akkor lehet, minden esetre egy fontos embere. Tehát mindenképpen egy fontos embere ír neki egy levelet, akit megbízott egy Amire ön utalhat, az így szólt, továbbra is ő az árnyék kormánynak a gazdasági területért felelős koordinátora. Beleértve, a... hogy eddig arról se volt szó, hogy van árnyék kormány? Ön tud arról, hogy van Árnyékormány? Most már igen, ezek szerintem. Na jó, figyelj, most komolyan beszélgetek önnel. Félig vagyok vicces kedvemben, és félig nem. Tudnék, hogyha vicces kedvemben vagyok, akkor azt mondom önnek, hogy erről az egészről feledkezzünk meg. Mert ez lényegtelen. És mindenki szavazzon a szívét, tegye a kezét, és azt mondja, hogy szavaza a zaira, zajra, mert azt nem akarja, ami most van. Ha pedig nem, akkor azt tudom önnek mondani, hogy ez katasztrófák sorozata. Ja, az biztos. Hát megneveznek egy árnyékormányi koordinátort, miközben korábban arról volt szó, hogy nincs árnyékormány. Egy, ágy, egy nem létező árnyékormánynak nem lehet gazdasági területét felelős koordinátora sem, akinek egyébként nem olvasta a levelét, de felhívta a telefonon, és hát ugye ezek csak formaságok a lényeg az, hogy valójában valaki miért akar hátrébb lépni, és hogy kerülhetett Róna Péter abba a helyzetbe, ahol állítólag a párbeszéd és a momentum feladva az ellenállását azt mondta, hogy oké, okay, hogyha a jobbik megfúrja az Iványi Gábort, mert az egyszer lenácizta őket, akkor legyen helyette Róna Péter. Hogy mi van, hogy tessék? 061 71242 Jól tudom, hogy nincs árnyék kormány. Most hívjam fel a márkizait, és megkérdezem tőle, hogy lett -e hirtelen egy árnyék kormány? Tehát ez már nem annak a kérdése, hogy a fasiztákat valaki egy személyben vagy külön-külön képviseli. És azt is értem, hogy valakire rászakad ennyi minden, mint Márkizai Péterre. El se tudom képzelni. De, és ezt a de, ezt nem fogom folytatni. A de az ebben az esetben egy fosztóképző. Mindaz, ami történik, azelőtt csak állok, és nem értem. Ha önök elmagyaráznák, én azt megköszönném. A jó indulat egy tízes skálán tízesre megvan bennem. Megmagyarázni lehet, hogy tudják, egyelőre nem értem, nem értem. 061-712-42 és mondják azt, hogy rosszindulatú vagyok. De ha rosszindulatú vagyok, akkor arra kérem önöket, hogy azt legyenek szívesek argumentálni, és mondják meg, hogy miben voltam rosszindulatú. Erre szokták azt mondani, hogy ez egy kupleráj, de ez nem egy kupleráj. Én ezt ebben a formában így vagyok vele, így. Tessenek szívesek előbb valami rendet csinálni, aztán találkozzunk, de mondják meg, hogy mennyi idő múlva jöjjek vissza. Mint amikor az ember valakire rányít a mellékes helyiségben, és azt mondja, hogy bocsánat. Aztán megpróbálja elfelejteni a látványt. De ugyanez lehet, a, amikor a szemét festi, mert nem, nincsen még kész. Mondják meg, hogy mikor lesz kész az ellenzék, mikor áll föl, mikor van abban, az álá, abban a helyzetben, hogy meg tud nyilvánulni, és nem megyek oda hamarabb. 061-712-42. Segítsenek, kérem, segítsenek. Ha már én nem tudok javítani az ellenzékrönoméjel, legalább önök tegyék ezt meg. Az a három ember, aki mondta, hogy ez legyen az első téma. Szólaljanak meg. Most mi a véleményük róla? Nem a tekintetben, hogy megbánták-e, hogy ez legyen az első téma, hanem mi legyen. A feldolgozásban hol tartunk most? Ez már kész van? Ez fel lehet tálalni? Ezt egy étterembe ki lehet vinni? Halkabban gyerekek? Itt hangszigettel is az nincs. Ők maguk valószínűleg nem hangosak, észre se veszik, hogy behaladszük. 06171242. Szöveg alattam törtek a történet, egy Valójában azért hallgatnak, mert nem akarnak az ellenzékről rosszat mondani. Mert ugye önök ellenzékiek, és írnak, pirulnak, mint Mária. Vagy valamit rosszul csináltam, vagy valami nem érthető. 061-712-42 Segítsenek! Kérem, segítsenek! Van Simor Andrásnak, volt elnöknek egy Facebook bejegyzése, amely nem olvasható, és amely vagy publikus, vagy nem publikus oldalán volt, amelyben egy teljesen erkörstelen figuraként írja le az ellenzék köztársasági elnök jelöltjét, akire Békesi László volt pénzügyminiszter, és azt mondja, ellentmondásos gátlástalanul törtető figura. Hétfőn Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke, Simor András beosztottja, ír egy levelet, amelyet azóta se olvasott a miniszterelnök jelölt. Aki egyébként azt írja hétfőn, korai délután, hogy a továbbiakban nem vállal nyilvános szereplést az ellenzék kampányában, hogy nem nyilvános szereplést vállal-e az ellenzék kampányában, erről nem beszél. Ezt nem akarja nyilvánosságra hozni, mert ártana az ellenzéki kampánynak, egyszerűen nem fog ráérni. Írja királyúja. aki egyébként magában a levélben súlyos vádakat fogalmaz meg, Róna Péter szemét, illetően. Ez az ATV lehozza. Több cikkben is. Békesi László vasárnap kommentálja a hírt. Majd az ATV híradója riportot készít Márkizai Péterrel, aki azt mondja, Jó reggelt! Jó reggelt! Uh, engem ebben leginkább az egészben azzal van, hogy uh, ők készülnek kormányozni. Hogy fognak tudni egy országot? Nem tudom, nem tartunk ott. Király Júlia csak annyit mondott, hogy ebben az ügyben nem kíván megnyilvánulni, ez a szerepét természetesen egyáltalán nem érinti tovább, és ő az árnyékkormánynak a gazdasági terület felelős koordinátora. Nem láttam a levele sajnos, de beszélni beszéltem vele róla, amikor értesültem erről a levéről, és ma éppen a mai napon megbeszéltem ezt vele természetesen. Nyilván szakmai különbségek vannak természetesen, illetve sok mindent máshogy ítélnek, de az ellenzéken belül azért előfordul. Figyeljenek, ez az egy mondat, miközben nem kell mindig úgy fogalmazni, hogy az leírható legyen, de ez a mondat így ebben a formában. Nem láttam sajnos, de beszélni beszéltem vele róla, amikor értesültem előre a levéről, és éppen ma, és ma, éppen a mai napon megbeszéltem ezt vele természetesen. Nyilván szakmai különbségek vannak természetesen. Illetve sok mindent más, máshogy ítélnek, de az ellenzéken belül azért előfordul. Ez ma az ellenzék állapota. Hölgyeim és Uraim! És rójanak meg! De én ezzel nem tudok mit kezdeni. Én ma az ellenzéknek akkor tudok a legjobbat tenni, hogyha nem tudom, minek a halhatatlanságáról szoktak beszélni. Vagy beszélek a tavaszról, vagy adjadve publicisztikájáról. 061-712-42. Segítsenek a bombázó tesznek. Ki a bombázó tiszt? A bombázó tiszt én vagyok. Segítsenek a bombázó tisztnek. Jöreget! Jöreget! Kabai! Vagy végre választ magának műsor. Ja, önből nem kérek. Azon a módon, ahogy ön közelít a műsoromhoz, az... Tehát néha van némi értelme az ön bökverseinek, és vannak szituációk, ahol semmi. Csak ront a helyzetem. Ír valaki XY, aki férfi, azt írja, Simor András saját lapján most is olvasható a bejegyzés, valószínűleg az ismerősei számára csupán, imént néztem meg. Én nem vagyok Simor András ismerőse. Ha ez így igaz, akkor két levéltitok sértés van. Előbb Simor András levéltitkát sértette meg a végé, aztán megsértette Király Júlia levéltitkát az ATV. Hogy aztán ezt úgy oldotta meg Bárkizai Péter, hogy első olvasta a levelet, a maga módján ő cselekedett a legjobban. Csak kár, hogy beszélt róla. És kár, hogy Iványi Gábort ebbe a helyzetbe hozták. Ha nem tudnék Iványi Gáborról, csak Róna Péterről, akkor a történet természetesen nem lenne minden szempontból más. De csak szekunder szégyenérzetem lenne. A primér szégyenérzetemet elvették volna tőlem. Így most van, szekunder, primér, tercier... Annyi szégyenérzetem érzetem van, segítsenek már az Isten áldja meg magukat. Mondják meg, mit látok rosszul. Vagy mondják azt, hogy fontos talam. Segítsenek az Isten, áldjanak, Isten áldja meg önöket. Vagy ha nem segítenek, akkor mit csináljunk az ellenzékkel? Ki fogja leváltani a kormánypártot? Nem megyünk el szavazni? Az nem, vagy nem megyek el szavazni? Érvénytelen szavazok? Mitől lesz ez jobb? Az elkövetkezendő 42 nap folyamán. Mitől lesz ez minőségileg más? Hol vannak a pártok, amelyek megszólalnának? Hol vannak a seprűk, a pártok seprűje, amelyek jól sepernek és tisztaságot hoznak létre? Rendet teremtenek. Nem egyszer is mindenkorra, de legalább mára hétfőre. Ma, február 21-ére. elvitta a nyelvüket a cica? Jó reggat! Elvitte a nyelvüket a cica? Halló. Jó reggat. Jó, igen. Ezért nem kell leváltania. Jó ne, de én, Uram, nem erről beszéltem. Tehát ön is hozzászól valami, ez ami nem téma. Én azt kérdezem, hogy ez itt mi? Ráadásul meghallgathatom magamat, amire nem vagyok a kíváncsi. Átmenetinek felnőnének a feladathoz? Hol vannak azok az emberek, akik arra kértek engem, hogy legyen ez a téma? Akiket ráadásul hangból azonosítani is tudok. Többé-kevésbé. Kettő biztos. Jó reggelt. Hát ön kérdezte, hogy ki fog -e leváltani a kormányt. Senki nem fog -e leváltani. Jó reggelt. Jó reggelt kívánunk. Tökéletesen igazad van, azt hiszem, hogy sőt, Ez a kérdés, hogy ettől még le kéne váltani a kormányt, és ha igen, akkor abban lehetne foglalkozni, hogy éppen miket csinálnak, akár ezen a hétvegén is amikor a jobbit a jobbik, mi hazánk együtt a aláírást a fidesz -szel. Ha az igaz, azt nem tudjuk, az egy olyan... Hát azt a fénykép, azért gondolom nem öltöztették Én ezt értem, nem fogok szöldi, eltérni, eltérni ettől a, a témától. Nem lehet eltántorítani. Erről beszélgetek most, amiről eddig volt szó. Oké. Hívjam föl bármelyik szereplőjét az ellenzéknek, és oktassam ki, hogy ez így nem megy. Velük, csináljanak velem ők egy riportot? Menjek el tanácsadónak? Egy kéretlen tanácsadónak? És természetesen könnyen lehetséges, hogy az ellenzék ebben a formájában is... Elnyeri a választók bizalmát. A választók nagyobb részének a bizalmát. Nem nagyon értem a hallgatásukat. Beleértve, hogy ez ilyenkor általában az, szokta, az, az, az szokott mögötte lenni, hogy egyet értenek velem, de én erre nem támaszkodnék ebben a formában. Hát akkor hallgassunk együtt. 061-712-42. Miközben az ATV heti napló című műsora azt a kérdést teszi fel a népnek, hogy melyik évértékelő volt meggyőzőbb a számokra? Ehhez ugye nagyjából meg kellett volna hallgatni, hát egy olyan három és fél órát, de három órát mindenképpen. Az, hogy az a szavazati arány, amit tegnap született az ATV-ben, az, va az vajon úgy jötte létre, hogy a betelefonálókat vagy a szavazókat befolyásolta -e a téma ismerete, tartok tőle egy töredékét. Ma Magyarországon politikai elemzőket, néhány riportert, akik felkészülnek, azokat leszámítva nem néz meg egy ember egy teljes terjedelmében, Márkizai Péter, Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc és évértékelőjét. El kéne tudnom dönteni, hogy az elkövetkezendő 42 napban mit fogok csinálni, és hogyan. Ebben nem kérem a tanácsokat. De azt a témát, amit most felajánlottam, abban még valamit mondani kéne. Mondják azt, meg, hogy mondják azt, hogy a közeljövőben feledkezzek meg mindenről, és álljak hozzájuk pozitívan, mert más megoldás nincs. Arról a febb azt fog mondani, hogy ez nem megy. De valamilyen helyzetet teremtsenek már a számomra. Vagy megmarad ez a kétségbejtő helyzet, amit ezek az emberek teremtettek nekem. Ők. Sok civil a pályam. 061 712 42, 061 -712 -42. Again, honey, can we keep dancing? I'm Fuck névéltem Rajk Júli a hangját, nem hívna most föl is, nem vagy meg, hogy neki mi a vélemény erről, ha csak nem ismertem fel rosszul a hangját. Jöhet a következő téma? Hívjak fel egy politológus, és beszéljen meg vele, Horn Gábert. Én ezt önökkel akartam megbeszélni. Nem is megbeszélni. Én önökkel szerettem volna erről beszélgetni. ha megfosztanak engem az önök jelenlététől, monologgal és másokkal való beszélgetéssel, nem tudom pótolni. Evidens módon csak a csöndet tudom vele szembe állítani. nem nagyon van kedvem tovább menni. Menjek haza? Időn eljé majd az a fényteli nap, Időn népünk vagy hirtelen szintval, Vajon eljegyben... Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Fia Laura. Az a baj, nézem itt a képernyőn, és az a véleményem, hogy hogy azért nem lehet hozzá hozzászólni, mert nagyon sok az egyetértő. Én közéjük tartozom, és így uh, nézem a tévében, és uh, sajnos uh, nem lehet ehhez nagyon hozzátenni, mert nagyon az összefoglalta a lényeget. És akkor mi van? Hát nincs, az a baj, hogy nagyon nehéz, hogy mi van, sajnos ez van, és ö, ö, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a hatos fogat, amiről most így szó van erről a kormányzásról. Ö, nem is tudom, hogy, hogy tudna olyan irányban változni, hogy, ö, hogy, ez ne, hogy ez nekem, vagy önnek, vagy aki ö, ezt így észreveti, megfeleljen. Eljé majd az a fényteli nap, Midőn népült vagy hirtelen szintval. Vajon mely jegyben megyünk úrna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely jegyben csak ezt kérdezem, én sem nem nem dróton forogni. S bármi felvillan, csak úgy távlatilag szemre vételem azt, hogy az mi. Jöhet éjszakról néli éjszaki fény, belenyúlhat a rusz mebbe mancsak, és a germánság ma már fénybeli fény, csak a egy. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön önazonosság, s közben távol a jövő szelei, csak az alvadó vérszagot hozzá.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 De mondjuk az alapkézdulás az, hogy az ellenzéki oldalról kiderülnek olyan dolgok, és nem egy, hanem több, aminek nem szabadna kikerülni onnan. Akár az Iványi Gábor-Róna Péter ügy, akár, akár az, hogy, hogy ezek a levélváltások, vagy, vagy egyáltalán szóval ez az egész dolog így történik. Ezek háttér események, amiknek szerintem már csak akkor kellene a napvilágra kerülni, hogyha megoldódott a probléma. Na kikerül ez az egész dolog, és akkor jön az ellenzék, aki egyszerűen én nem értem, mert hogy a bárki zaj az gyakorlatlan országos politikába lehet. De hogy egyetlen egy ember a környezetében nincs, aki ezt az ügyet meg tudná fogni, és úgy tudná kezelni, hogy ezt, ezt lekezeli. Nézze, a helyzet a következő. Az, hogy mi zajlik egy pártban, és arról ne tudjunk róla, de tudjuk meg a végeredményt, arra van egy példánk, arra ott van a fidesz KDMP. Így van. Hogy ezt kérjük-e vagy sem, vagy kérem-e vagy sem, ez most nem szerepel. A másik oldalon létrejön egy hatpárti egység, mert úgy ugye a választójogi törvény ezt akarja, hogy egységbe kell tömörülni ahhoz, hogy reális e e esélye legyen az ellenzének, hogy győzzön. És kiderül, hogy ez a hat párt ugye lebonyolított egy előválasztást. Mérhetetlen sikerrel. De ez a hat párt nem tudom, hogy merj -e meg kimondani, de úgy tűnik, hogy nem tud együttműködni. Hiszen az hogy Iványi Gáborban nem tudtak megegyezni, azt valakinek el kellett volna mondani azt a történetet, hogy mi történt. És elnézést kellett volna kérni Iványi Gábortól, ha már egyébként a nevét megszellőztették, ha már Iványi Gábort abba a helyzetbe hozták, hogy megkérdezte tőle a sajtó, hogy elvállalnál. Ha tényleg arról van szó, hogy a jobbik azért, mert lenácizta őket Iványi Gábor annak idején valószínűleg inkább alappal, mint alap nélkül, megsértődött, és ezt követően. Egy másik embert kell választani, ez így nem működik. Uh -huh. Kun Zsuzsát tudom idézni, az egyik legszellemesebb kérdését, amit feltett valaha is, amikor megkérdezte Jancsó Miklóstól, Hernádi Júla halála után, hogy most, hogy meghalt a legjobb barátja, ki lesz a legjobb barátja? És akkor azt mondta, Hernádi, azt mondta Jancsó Miklós, hogy nem értem a kérdést. Tehát, hogy ez a konglomerátum képes volt kiállítani egy újabb szemét azt követően, hogy kiderült, vagy kiszivárogtatták Iványi Gábor szemét, és utána Elek István, vagy Róna Péter, vagy bárki, ez egy olyan blasfémia, egy olyan szégyen, aminek a következményét isszák most. Nem tudnak együttműködni. Azt, hogy a Momentum és a párbeszéd tényleg lemondott -e arról, hogy a tiltakozásról, hogy Róna Péter ne legyen, ezek műhelytitkok. Nem tudom, ki fogja elárulni. Fontos-fontostalan, nem tudom. De egyszer csak megjelenik Róna Péter szemében valaki, aki egyébként éket ver abba a társaságba, akik egyébként addig sem voltak igazán Egység, akik addig se keltettek igazán egységes benyomást, és Király Júli maximális szimpátiámat bírja az ügyben, hogy ír a Márki Zainak egy levelet, amiben megírja, hogy ezt nem akarja nyilvánosságra hozni, de Rónapéterrel Péterrel nem. Ez elvi kérdés számára. Aztán ez kiderül, aztán Márki Zain nem olvassa, de felhívja, erről beszámolnak. Hát igen. Az egészben még az a nagy probléma, hogy ez még nagyon-nagyon az elején vagyunk. Ismerve az egész baji politikát, hát rettegek az elkövetkező vegyven akárhány naptól. Sokkal De... rosszabb nem tud lenni. És higgy el, hogy ennek a jelentősége ebben a körben nagy, az emberek zöme erről a vitáról nem tud. Az emberek zöme nem akarja a Fideszt, és meg se hallja azt, amit fonyódon mondott már kizai Péter? Lehet. Lehet. Nem tudom. Én nem vagyok okosabb, mint senki. Úgyhogy... Hát akkor már ketten vagyunk. 061-712-42 de ezek a pillanatok, ezek már a hárítás pillanatai. Nem arról beszélgetünk. Amiről beszélgetnünk kéne. Hogy ettől egyébként működhetne az egész, akárigen. Jó reggelt. Hogy ettől egyébként Jó halkítani a hátteret, mert nem szeretné magamat visszahallani. Jó. Az mit jelent, hogy az emberek zöme. Aki adott esetben a Kossuth Rádiót hallgatja, vagy a hirtévét nézi. De inkább a kosut. az emberek egyik zöme ezt hallgatja, a másik zöme, ami nagyjából ugyanakkor a mennyiség, az, az meg a másikat hallgatja. Tehát az emberek zóek ha, ha a DVD nézettségeket összerakja, akkor az emberek zöme sztárban sztárt néz. De az emberek zöme figyeli a politikát egyik vagy másik orzat. Az emberek zöme nem követi a politikát, Úröm. Ez egy tévhit. De sikerült megragadni a leglényegtelenbb mozzanatot. kimenekült a beszélgetésből? lerakta. Nem értem. Hárítás, visszatámadás. Most ezek a periódusok. Csak hogy lássák, hogy hogy működik, hogy működnek az emberek. vagy hogy működtek azok az emberek, akik felhívták a 061 712 t Érdemi telefon, az elmúlt időben már nem volt. Érdemi dolgot már én se tudtam mondani. Érdemi dolgot csak akkor tudnék mondani, ha valaki szó velem érdemi módon. Önök valójában a maguk módján azt üzenik, fiala, lépj tovább. Ez azt hiszem ma nem fog menni. A másik két téma nem fog előjönni. Még hárnyed órán keresztül fogom nyomasztani önöket azzal, hogy ezt a primér, tercier, sekunder szényen megosztom önökkel. Ha átkapcsolnak, akkor járnak a legjobban. Vagy, Összeszedik magukat és felhívják a 06171242-t. Györeget. Györeget, ha mindegy, hogy ki csak ne az Orbán és ez az ellenzék programja is ezzel akarnak kormányt váltani, akkor nem mindegy, hogy milyen hülyeséget csinálnak, ha ehhez találnak megfelelő számú támogat. De, de teljesen. De szerintem ezzel a programmal nem igazán lehet kormányt váltani, ha csak ez a program, ha semmi más nincsen. Az a kérdés, mekkor az elégedetlenség a fennállóakkal szemben. Hát így van. De van-e ekkor elégedetlenség? Ezt nem tudom megmondani. Tudja, az a baj, de ezt már elmondtam, hogy állítólag az ember akkor szakít, amikor már nem akar a másikkal együtt lenni, és ez nincs óhatatlanul összhangban azzal, hogy van új nője, vagy új pasija. Ugyanez a politikában nem létezik. Valakire szavazni kell. Valaki megmarad. Valaki lesz, hogy megmarad. Így van, de Balaki valakire, lesz, aki, van, de valakire aki, aki, aki már 12 éve hatalmunk van, és, és valamilyen szinten megmutatta a kormányzó képességét, akárhoz, akár jó szinten, vagy olyan valakire, akiről fogalmunk sincsen, hogy mit fog csinálni, és közben még ilyen hülyeségeket is csinál, és egy zsákbamocskára kell szavazni gyakorlatilag annak, aki elhiszi azt, hogy ez arról szól, hogy mindegy, hogy ki csak ne az Orbán. Még egyszer mondom, én azt feltételezem, de erre nincs, tehát kutatás nincs rá hogy az emberek zöme nem kejfejancsi, vagy politikai, vagy közéleti műsorok alapján szerzi be az információit, és adott esetben, amiről mi beszélgetünk, elkerül a figyelmét, vagy szándékosan nem keresi meg, és a maradék információ elegendő számára ahhoz, hogy be tudja húzni az x et És ők nincsenek egyébként általam lenézve. Ők másféleképpen tájékozódnak, másféleképpen gondolkodnak, másféleképpen élnek. Ez rendben van, de ugye itt minden elemző és minden szakértő azt hangoztatja, hogy van néhány százezer ember, körülbelül 500 ezer, vagy nem tudom én mennyi, akik el fogják dönteni a választást. Értem, de hogy ők, az ők az egyébként, azok, a, de, bizontan... de az, hogy ők egyébként mennyire érdeklődnek a politika iránt, illetve hogy mennyire másodlagos, harmadlagos információk alapján fognak dönteni erről a kutatóknak sincs tapasztalat. Hát de ők fogják eldönteni. Értem, uram, de nem értem, tudjuk, ők hogy ők mi nem, alapján. Nem az alapján, értem, de nem az alapján fognak dönteni, hogy mindegy, hogy kicsoda, csak mi az ország. De hogy hát nem, hát honnan tudja. tudja? Ön, aki nem bizonytalan eldönti a bizonytalanok helyet, hogy mi alapján fognak dönteni a bizonytalanok? Én Viccel nem, már nem. velem. De tényleg. Újabág. Arról már nem beszélünk, amiről beszélhetnénk. Azt megoldhatatlannak, az olyan, mint egy olyan rákos izé, kinyitottuk, becsukjuk. Beszélünk mindenről, ami nem ide tartozik. De én ezt nem hagyom. Van egy téma. Szavazzanak. Mondják azt, hogy kinyitottuk, menthetetlen, e tekintetben csukjuk be. Attól még lehet, hogy kemoterápiával vagy anélkül évekig élni fog. És arra is lehet, hogy rossz a hasonlat. De maradjunk akkor abban. Hagyjuk abba? 061 712 42. Pontosan múlva hagyjam abba? Lépjünk át rajta. Bármekkora is. 061-71242. Igen. Jó reggelt kívánok, Félre úr! Szerintem ezek a kiszivágott információk a listás helyekért folytatott harc miatt vannak és nem veszik észre, hogy közben veszítik a listás szavazatokat. El is a királyúliának? Miközben van a listás szavazatokhoz? Az Isten ágya már meg. Hát neki is vannak preferenciája. Milyen preferenciái az vannak az a királyúliának? Az ellenzéken belül bizony. Értem, és melyik listás helyre aspirál a királyúlia? Nem személyesen aspirál. Oké, okay, A maguk érdekében hagyom abba a beszélgetést. hagyjuk abba? Kimerítettük? Nincs mit hozzátenni? Nincs mit kivonni belőle? Minden szép, minden jó? Mindenen meg vagyunk elégedve? Jöhet valami más. 061 712 42. Mit csinálok rosszul? Ebben nem fog vitatkozni önökkel, hiszen, hogyha önök megmondják, hogy mit csinálok rosszul, akkor csak segíthetnek. Mit csinálok rosszul? Jó reggelt. Szerintem haladjunk tovább, De haladjunk. Jó reglet. Ő Ez egy óriási bénáskodás, uh, benne egy csomó uh, elköltsileg uh, kifogásolható dologgal. Um, én nem tudom például Ronna péterről az elmúlt 20 évvel, miért nem hallottam olyat, vagy csak elkerülte a figyelmet. Ami a vélemények most megfogalmazodnak róla. De én azt szeretném mondani, hogy Megmondom Bármi neked, is. megmondom, Király Júlia vagy Simor András azok közé tartoznak, akik kultúráltal hallgatnak, ha nem érinti őket közvetlenül. De hogy egy olyan konglomerátumban vállaljon Király Júlia szakértői szerepet, akit egyébként Róna Péter annak idén úgy apostrofált, ahogy apostrofált, ott megszólal benne az önérzet. Létrejön egy olyan érintettség, amilyen érintettség nálad is van, együtt élsz az országban egy csomó emberrel, akit ki nem állhatsz. De hogyha lesz egy olyan helyzet, amit nem te hozol létre, ahol akár virtuális egységben, akár nem virtuális egységben neked együtt kéne lenned azzal a másikkal, akkor egyszerre csak azt mondod, hogy ne haragudjál, de ezt nem. Igen, ebben, ebben igazad van. A konkrét szituációra pedig azt tudom mondani, hogy a mai napig bármennyit bénázik ez a hat izé együtt, én rájuk fogok szavazni. Tehát bármilyen baromságot idézőjelben, tényleg ha, ha nem tolerálhatatlan számomra az a hülyeség, bénasság, amit elkövetnek, én rájuk fogok szavazni, mert úgy gondolom, hogy az, ami most van, az ne menjen tovább. És ez még található, ami most van? Hát én nekem megmondom őszintén, hogy én értem ennek a problémának a, a lényegét, úgy gondolom, és megvalló róla a magam véleménye, amely természetesen nem azt az álláspontot támogatja, hogy ez így rendben van, ahogy ez történt, de emiatt én még nem bizonyt el, hogy hova rakom majd az x -ek. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha az a negyed óra, amit ez a pozíció, ez a jelölés lehetőségként a parlament előtt kap, a Tiványi Gábor tájából elhangzott mondatokkal lett volna tele, nem pedig máséból. De én ezt a szituációt nem értékelem úgy, hogy nekem a. Szó, ne oda húzza vagy vissza, eddig akartam, mert ennyit szerettem volna. És kell hozzá Unikum? Na, na, még nem. Se egy Erről szól tulajdonképpen a történet. Ha tulajdonképpen az, az, az ki kellett volna hagynom, de nem tudtam kiagyni. Az a helyzet, és mondanám, hogy kétségbejtő, de szerintem az túlzás lenne, hogy nagyon sokan, vagy legalábbis egy ember már mindenféleképpen van, aki azt mondja, hogy a fennállót annyira nem szereti, hogy ennek következtében az, hogy bizalmat tudjon szavazni a másiknak, ahhoz az, ami eddig történt, kevés. Vagy nem elég, vagy nem tudom mi erre a jó szó. Mondhatnék hasonlatot, de nincs kedvem hozzá. Most azon gondolkodom, hogy ezzel a nézőponttal, ezzel az állásponttal mennyire tudok azonosulni. Nem tudom megmondani, egyenlő nem sikerült még dőlőre jutnom magammal. Maradjunk akkor ebben. A kérdés a következő. Hányan vannak olyanok, akik ellenzékiek, és elnézik azt, ami eddig történt, és valószínűleg el fogják nézni azt is, ami ezután fog történni. Hányan vannak olyanok, akik bizonytalanok, és hányan fordultak el, és mindegyikhez kellene valami indoklást fűzni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jött el a pillanat, hogy azt mondjam, hogy igen, én is ezzel az álláspontom vagyok. Ön is? nem is. Ön kezdődök. is? Igen. Nem értettem. Ön is? Ezen az álláspontom vagyok, amit az előbbi hozzászóról mondott. Mindenképpen el kell ezeket tűzteni. Mindenképpen, akármit összeim. Sajnos, Tét rossz közül lehet városzolni. Okay. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én is azon az állásponton vagyok, mint az előző úr és az előző hölgy. Ez a szerintem a párt ellenzék legnagyobb hibája az, hogy béna, ügyetlen, a jelenleg kormányon levők. Elnézést, ügyeset. az, ami az Iványi Gábor kapcsán történt, az béna és ügyetlen. Ez komolyan szerintem, mondja. Szerintem igen. Szerintem igen. A Fidesz ügyes... Elnézést, a... az, hogy valaki lenácizza a jobbikot és azt felrújják neki, miközben annak idején mindegyik lenácista a jobbikot, de aztán túltették magukat ezen abból adódóan, hogy hatpártilag lehet csak legyőzni őket az ügyetlenség. Talán nem nem megmagyarázni azt a szándékomat, hogy bármi áron erre a párti összefogásra szavazzak. Lehet, hogy nem jó kifejezést használtam, lehet, hogy nem jól látom, de nem Értem. látom olyat. Én csak az ügyetlen ellen voltam, a többit értem? Lehet, hogy. De akkor nekem nem... tanácsot, B-úr, hagyjam abba, amit csinálok? Ne, semmiképpen nem. De akkor miért csináljam ezt? Hát engem, ne, számomra azért minden reggel elkeserít. Minden reggel. reggel mit, annyi... ne harag, ugyan, nem, arra, én azért nem akarok mi csinálni, hogy minden reggel elkeserítsem. Én elkeseríteni csak azért akarom, hogy aztán, ha rájön a keserűsége okára, akkor meg tudja azt oldani. Nekem nem öröm, ha ön keserű. Én ezt a keserűséget meg szeretném szüntetni. Nekem nem az a célom, hogy minden nap valami mandulát hozzak ide. Vagy barack magot. De várom a szavazatlaikat. Kitartanak az ellenzék mellett bizonytalanok, vagy elálltak tőle. Eddig hárman szavaztak, minden hárman azt mondják, hogy kitartanak. Jó reggelt! Engem minden reggel felvidít, de egy közkelettű csatiságot azért mondott, nem a választási törvény kényszeríti ki az összefogást, hanem nincs egy erős párt. Az mff sikerült egyedül is kétszer megverni. Én ezt értem, de a jellegi helyzetben mégiscsak az az igazság, amit én mondtam, tehát abba belekötni érdemes, csak éppen nem válasz a kérdésemre. ne okoskodjanak. Mondják meg, bizonytalanok, kitartanak, elálltak. Eddig három biztos van, kitart. Jó reggelt! Jó reggelt! Kitartok, mert nincs más lehetőségem arra, hogy megholyások. Okay. Hagyjam abba, amit csinálok? Nem, nem, mert szükségem van arra, hogy olyan látásmódokat is megismerjek, mint az öné. Én ezt értem, de ez nem egy látásmód. Érletek? Hát lehet, hogy egy látásmód. Jó reggelt! Én elálltam. És mondok egy véleményt. Nekem a hatfogatból egy jobbik mondja meg a többinek, hogy mit csináljon, és kit válaszol köztársasági előtt jelölnek, az nekem, az nekem lenullázta magát. Hát, ha igaz, a hír nem tudjuk. 061 712-42 Egy dolgot ne felejtsenek el. Egyet. Azt mondták, hogy a Fidesz hitbéli kérdés. Ami az ellenzéket illeti, még nincs hatalmon, de már hitbéli kérdés. Nincs kifogásom ellen, de innentől kezdve ne tegyenek negatív megjegyzéseket a Fidesz szavazókra. Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon becsülöm, hogy a, megmutatja mindig, hogy a konyhában mi folyik, de én egyre többet látok a konyhából, nem szeretném ezt négy évig enni. De akkor most ez mit jelent? Hát ez annyit jelent, hogy olyan sok bizalmatlanság alakult ki bennem a kormányváltással kapcsolatban, hogy nem, nem merem vállalni. És akkor azokra fog szavazni, akik fennmaradt, akik eddig voltak, vagy nem megy el, vagy érvénytelen szavaz, vagy semmi közöm nincs hozzá? El fogok menni és szavazni, fogok, én már öregember vagyok, én vágyom a biztonságra. És akkor a fennállóakra szavaz? Igen. Mert ugye azt tartja a biztonságnak? Igen. Ezt, ezt a konyát legalább ismerem. Köszönöm. Kitartanak, elállnak, bizonytalanok maradtak, de ellenzékiek. Jó reggelt! É, jó reggelt kívánok! Hát én is egy elnéző ellenzéki vagyok, tehát inkább szavazok az ellenzéket még így is. És abban hogy hogyha nyernek, akkor lesz egy olyan valaki, a miniszterelnök, aki azért nagyjából megmutatja, hogy merre. Azt hogy az miért nincs most, azt nem tudom. De ez azt jelenti, hogy nem a Márkizai lesz a miniszterelnök? De, de ő. a hogyha április kétől megváltozik? Csak hogy akkor, ha már nem, hát hogyha ő lesz a műsor, akkor, akkor megmondja, hogy merre kell menni, vagy hogy, vagy, vagy ki legyen, mi legyen. És én mit hogy csináljak? Akkor... Csinálja műsort. Hát kicsit olyan, mint hogy a műsort csinálnék, igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Kitartok. Csipesz, nagy kiszerelési unikum X. Önt nagyon sajnálom, mert vegyütt de LGT ringazt magad. Köszönöm szépen. Ilyen szavazás még nem volt. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek. Na, hát megközben megy a tévé, és elfelejtettem levenni a hangot, remélem nem haladszik be. De behaladszik, mutattok, ha lehaladik, me me meg tudok annyit válni. Akkor várni. egy minaszt. Na, levettem a hangot, elnézést. Mondhatom? Persze. Na, uh... Az a hölgy, aki a hatos hatosfogatot mondta, az nekem nagyon tetszett a hasonlat. Tudnék, én láttam ilyen versenyt a hatos hatosfogattal, és tudom, hogy ott, a, ott nagyon sok múlik az azon, aki az ostot fogja, hogy úgy mondjam, mert különben a hatló hát felé fog szaladni, és akkor a szekér nem marad előre. Úgyhogy én kitartok. De jelenleg akkor azt tapasztalja, hogy a kocsis az a bakon helytáll? Hát remélem, hogy majd, mire oda kerül a soroly hogy kerül, addigra megtudomítja okay, a szállóban egy irányba menni. Most mi van? Hát most egyre úgy tűnik, hogyha még nem, nem tudnák merre. Vagy nem tudják, hogy ki az, aki majd az ostrog fogja. Vagy ha tudják is, nem tudom. Szóval azért itt az erőviszonyokat én nem vagyok annyira politikus, nem nagyon tudom, de, de reménykedek, maradjunk ebben. Ezt én értem, de most éppen úgy ül a kocsin, hogy becsukta a szemét. Hát, most egyelően valóban úgy tűnik, hogy még csak a gyakorló van, és egyelőre ahol mennek mennek, amerre ők szeretnének menni. Jó, és én kívánom egy... önnek, beleértve saját magamat is, hogy ne buruljon fel, mert ez mindennyiunknak rossz. De az rossz lesz azoknak is, akik most vannak hatalmon, ha az ellenszék nyer. Én nem akarok a most hatalmon lévőknek e tekintetben rosszat. Fizikai fájdalmat végképpen nem. Ne boruljon föl a kocsi. És nagyon kíváncsi vagyok arra, amit mondanak, és tökéletesen elfogadom azt, amit mondanak. Akceptálni nem tudom. De a véleményükre vagyok kíváncsi, és elfogadom. Nem is tudok más tenni a vitatkozó, az már azt követően van, hogy önök megmondták, hogy mit akarnak, tehát jottány is sem kell változtatniuk azon, amit gondolnak. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, heten mondják, hogy kitartanak, ketten elálltak, bizonytalanok nincsenek. Ha tíz szavazat kellene, a dolog eldölt. De nem tudjuk, hány szavazat lesz, nem lesz ma már más téma. 061 712.42. Kitart, eláll bizonytalan. Nekem mit ajánl? Ezek a kérdések. Jó reggelt! Jó reggelt! Én kitartok, de István egy kutyapátos a féket építek be. És nekem mit mond? Önnek mit mondok? Tehát is ki, nincs más. Tegnap, tegnap elmondta Kovács Gergő, ennél rosszabbul nem lehet. Úgyhogy egyéniben ellenzék listánk, kutya párt, hogy legyen egy ték azoknak, akik az ellenzéktől félnek. Köszönöm. 061-712-42. Szavazzanak. Kérem, szavazzanak. Megmaradtak, elálltak, bizonytalanok. Nekem mit ajánlanak? Mit tanácsolnak? Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi vagyok. Én kitartok, és nem azért, mert ez a meggyőződésem. Az a célom, hogy ne legyen két harmad. Ez minden. Önnek is ezt ajánlom. Mármit mit? Hát, hogy ne legyen kétharmad, én erre szavazok. <coughs> Bocs. 061-712-42 Kitart, eláll, bizonytalan. Nekem mit ajánl? Jöregett. Jó reggelt Jóan kitartok, és önnek meg további műsorkészítést javaslok, semmi más. Uh -huh. De a kényelmes futást a spanyol csizmában. Jó reggelt. Jó reggelt, kitartás, kitartás, fixen kitartás. És nekem mit ajánl? Hát kitartást. De kitartást a, a mihez? Mellett. A Fidesz mellett. Ugye a Fidesz mellett? Így van, így van, De így van. nem ellenzéki? Abszolút nem. Jó, de én most csak ellenzékieket szólaltattam meg. Akkor töröltem. Nem ellenzékiek esetében ezzel nem. Tehát ez rájuk most nem ruha. Nekik is műsor, de most ők a szószoros értelmében kívülálló hallgatók és nézők. Hát ha csak valami fordulat nem áll be, akkor a dolog eldőlt. 061-712-42. Jó reggelt! Jó reggelt! Én is kitartok, és az előző hasonlót az nagyon tetszett, ami arról szólt, hogy kocsit hajtják, és különböző irányból mennek a lovak, ez lehet, hogy szerintem most még egy olyan verseny, ami Mostanában nem volt Magyarországon, és közbeszerelni kell a kereket, és valószínű hátulról fékezik is azt a kocsit. Úgyhogy szinte nehezített pálya, és ezért tartok ki. De ő euh... most gyakorlatilag az önfelmentésről beszél. Nem, én ezt elfogadom, hogy ez... Tehát elfogadom ezekkel a hibákkal ezt a helyzetet. Minden mellett, hogy nekem is megvaló a vélemény, hogy van, ami egy kicsit erős, és nem Ez nem, nem, nem nehezített nem, nem pálya, így... uram. Azért mondom, hogy ez önfelmentés. Tudomásul veszem, Igen. de önfelmentés. Jó reggel, Jó reggel. Hát én továbbra is kitartok. Önnek javaslom, hogy a völnerügyjel foglalkozzam. <hül> Vagyok egy orvos, olyan, ami jön hozzám diagnosztizálásra, megállapítok valamit, amiről ő azt mondja, hogy tovább megy az úton, és egyben azt mondja, hogy ha legközelebb jön, akkor vizsgáljam valami másmét. Oké. Okay. És még önök mondják azt, hogy a kejfejön si megváltozott. 061-712-42. Jó reggat! Jó reggat, János! Erősen kitartok, János! És nekem itt találcsol. Tartjunk János! Szuper, amit csinálsz, zseniális! De közben én azt kritizálom, ami mellett ön kitart. Miközben nem drukkolok a másiknak se. Illetve de a másiknak de... nem drukkolok, ennek lehet, hogy drukkolok. Ez szimpatikus János, nekem szimpatikus, mert. Jó, végül is szimpatikus. Régen kerültem ilyen kutyafogóba. Van ilyen harapófogó, kutyafogó? Nem tudom, van ilyen. Jó reggelt. Jó reggelt. Értem a, a, a problémáját. Csak én azt nem tudom, hogy egy ezel, ezelőtt miért nem vetettek fel azokat a szérdéseket, amit adott volna a lehetőség a vasárnapi mesé után. Köszönöm. Nem, nem, nem értem. Ne haragudjon. Le, le, fogalmam. Milyen vasárnapi meséről beszél? Mit nem vetettem föl korábban? Valaki, ja, nem, vagy ön telefonál, szép hangja van, úgyhogy megismerem, de nem is értem. Elég nagy gondban vagyok, de hogy még olyan dolgokat is mondjon, ami egyáltalán nem érthető. Milyen vasárnapi mese után kellett volna nekem ebben előjönnöm? Jó reggelt! Jó reggelt! Kitartok mindenképpen. Már csak azért is mert úgy gondolom, hogy ebből a felépítették ezt a, ezt a... elnevezékesztelést. Azt gondolom, hogy, hogy még egyszer ilyen lehetőségünk nem lesz. Egyébként szerettem volna. De egy pillanatra tegye meg nekem mit tanácsol? Tartsunk ki. De mit tartsak ki? Tehát azt értse meg, hogy én nem az ellen beszélek, amit ön mond, de ketten mégse egy irányba mutatunk. Elég jelentős szöget zárunk be. Nem vagyok a másik oldal embere, tehát nem vagyok egy propagátor, aki, aki most őt. nem vagyok egy kém. Értem, értem, értem. De, de, de itt most munka van annak, amikor szépített az a, ez az, az ellenzék, és tulajdonképpen csak Oké, okay, rendben van. Jön, Ért, értem, amit mond. Mit tegyek? Beszéljek csak azokról a dolgokról, amelyek ezt pozitívan érintik? Erősítsem azt a tudatot, hogy ez jól működhet, és, ne, és miközben látom, a hibáit azokról ne számoljak be? Na, de, na igen, a hibáktól be számolni, természetesen, de én azt gondolom, hogy ugyanak nincs ellen van a legelbbi, most olyan szemben, a is most a téma. Már csak azért sem, mert itt úgy van döntve már tulajdonképpen, hogy itt, itt ki lesz. A... Ezek, ezek ilyen kis légypiszkok. Tehát És amiről ma beszéltem, tartom. annak nincs jelentősége. Szerintem, szerintem akkora jelentősége nincs, ami... ami, ami, ami... Ha szerintem én azt kérdezem azonban. öntől, hogy ön elmesél a házasság. Hát, türelem, türel. Ha ön elmesél egy kapcsolatában egy történetet és én azt mondom, hogy az a bizonyos dolog egyszer még vissza fog köszönni, lehetséges, hogy nem fél év múlva, de egyszer még ebből Szakító próbája lesz az önök kapcsolatának, és az, ami most zajlik, könnyen lehetséges, hogy semmilyen vonatkozásban nem fogja befolyásolni ennek a konglomerátumnak a győzelmét, de egyszer még vissza fog köszönni, akkor azért majd emlékezzen arra, amit mondtam, függetle attól, hogy én tökéletesen értettem azt, amit mond. Az a kérdés, hogy az, amit én ilyenkor gondolok, azt hallgassam el, mert ha nem hallgatom el, akkor nem tudom, hogy mit csináljak, tehát nem értek máshoz. Jó, ja, értem, értem. Most, Azértem, meg tételezzük fel egy autóval, neki Tételezzük fel, egy autóval, neki megy egy járdának. Elég. És utána megy az autó. És aztán elviszi szervizbe, és azt mondom, hogy ezzel az autóval lehet menni. 1000 kilométerenként, vagy 500 kilométerenként meg fog enni egy kereket, és ha nem cseréli permanensen a kereket, akkor fékezésnél egyszer olyat fog okozni, amiért neki megy egy másik autónak, az autója nem biztonságos, de egyébként lehet vele menni. Igen, akkor, akkor... szerintosan járok szervétbe. Az egész, hogy szóval Igen, de, de én azt tudom... mondom, hogy ez csak és kizárólag az egész. Tehát az autót nem, de azt a részét azt ki kell cserélni. Hogy Ebben az esetben mit jelenten a cseré, nem tudom, nem tudok válaszolni. Vagy nem Na, akarok. Mindegy. Jó, oké, okay. tudomásolgattam. Minden szavazatot az abban a pillanatban, hogy szavaznak, behúzok, tehát utána, beszélgetek önökkel, semmit se húzok ki. Elsöprő módon győztek a kitartók. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, a kettővel szemben is bizonytalan nincs is. Jó Jó reggelt! Olyan van, hogy bizonytalanul, ha nem is unikommal, de vodkával kitartok? Nem, az ugyanaz. Ha bizonytalan olyan van, de az nem vodkával kitart, az bizonytalan. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, hát én is kitartok, és önvözlen egy kérdésem, hogy ezt kérdezőször, hogy a király úr nem személyesen között az aggáit. Tehát hogy kerülhetett ki a nyilvánosságra? Hogy hogyan kerülhetett ki a nyilvánosságra? Hát én. valószínűleg ezt a levelet valaki eljuttatta az ATV-hez. Hát igen, és ezt ki lehetett? A vicce ha velem, ő, hát mint a elküldte a, a gazdasági kabinetnek, hogy ott egyébként hányan olvasság, ezt ember nem tudja. Hát nem tudom, de minden esetben az nagyon érdekes, hogy itt azért egy kollaboráns akció is lehetséges, és emléssz, hogy emlészül... Kollaboráns? Milyen bokta. értelemben? Olyan értem, hogy a pártokba be vannak szivárogva a különböző fizetett emberkik, akik... De a pártoknak az... nem küldték el. Hát elküldték az ATV-nek, hogy miért az, az atv, az ATV se küldték el, uram. Az ATV-nek megszerezte. Te. Nem küldték el az ATV-nek. Én azt értem, hogy az önök fantáziája az valami egész hihetetlen. Tudják, valójában ha másért nem, akkor az objektivitásra törekvés, bár ez nekem nem áll jól. Ez a, tehát nagyjából eljutottam a civil a pályán Most már csak az a kérdés, hogy önök mikor fognak nekem felmondani. Nem szeretném, hogyha a fideszesek mentenének meg. Jó reggelt! Jó reggelt! Én ellenzőki vagyok amúgy, és azt szeretném mondani, hogy én ahhoz, hogy be tudjam kapcsolni, az anyád is feljött. Nem, nézd meg! Szentem voltál! Kivel vitatkozik? A visszhangjával? A, a tévét, igen. Ahhoz, hogy nekem új arcot kell látni már. Ő már túl régóta ott van, és Ki? túl utálatos. Ki? Viszont hallás, azonban Viktorra gondolok, hogy túl régóta ott van, és már nekem kell, hogy lássak egy másik embert. Csak ennyit tudok mondani, a többivel együtt, ami van, azt én mind, mind tudom, de én csak ennyit akarok tartani. Hogy... Uh -huh. Sok mindenre számítottam a mai nap folyamán, erre nem. Jó reggelt! Jó reggelt! úr, folytassa! Egyrészt azért, mert akkor nem tudok mást hallgatni, hanem folytatja. Másrészt ha adhatok javaslatot, akkor a másik oldalnak a dolgait is fejtsük ki, ugyanolyan részletesen, mint, a, mint az ellenzékét, hogy nagyobb legyen az egyensúly. Sokszor, amikor a Fidesz dolgairól van szó, akkor könyvő, úgy érzem, épp Ezért hogy... meséltem el a pénteki Navracsis beszélgetést, ami senkit se érdekelt. Én mindig azt, azt ki nem hagynám soha. Jó, csak a Navracs de... is az megmondta, hogy ennek nincs köze az LMBTQ-hoz. Ott egy fél óráig erről beszélgettem valakivel, akivel levezettem az egészet, majd senki nem vett át. Mit tudok Én még de... ennél többet tenni ezünkből? A, a, a monológiaiban sokszor úgy veszi, mintha mindenki részleteiban tájékozott lenne, pedig nem. De a monológiaimban elmondtam, ma is elmondtam az iratismertetésben azt, hogy mit kell megítélni. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a, tehát kevésbé fejti ki a, azt, ami az ellenzékéket megtámogatná egy kicsit. De most mit kéne akkor kifejtenem? Hát a Fidesznek nagyon sok ügye van. Rengeteg ügye van, amit ki lehetne fejteni. Nap, mint nap dobódnak fel témák. És azokról nincsen szó? De van róla szó, csak szerintem kevesebb és kevésbé részletesen, mint az ellenzék témáiról. Ami egyrészt helyes, mert a önbírálat az fontos. Az önkontroll. Itt van még. Persze. Bocsánat, mert már pár tette a telefon. Nem, most van. Szóval. Azt megteszély, hogy szól mielőtt rántesz. Meg lehetem, hogy mondjam? Ö... Úgyhogy és akkor mo hangi. most ahelyett, amivel foglalkozom, ahelyett most mivel kellett volna foglalkozni? Nem, foglalkozzon, ez nagyon fontos, mert én ezért hallgatom például önt, mert nekem ön ezért hiteles, mert én, én úgy szerzem, hogy ön inkább az ellenzék felé húz, mindemellett minde az ellenzéket. És mi van, hogyha senkihez se húzok, és mi van, hogyha egyébként a Fideszhez húzok? Tehát mekkora jelentősége van ennek? Mekor, jelentő... Milyen mértékben hagyja át a műsort? Mennyiben a változtatom meg a valóságot? A valóságot nem változtatom hát akkor Természetesen. Csak mondom, görbetükröt a... De a... Hát akkor már nem, akkor a... ha nem változtatom meg a valóságot, akkor görbetükröt nem mutathatok neki. Ez önellentmondás. Változatlan várom azoknak a jelentkezését, akik elbeszélgetnének velem Skype-on a választások fontosságáról, vagy fontos talanságáról, név, telefonszám és Skype. Most éppen úgy tűnik, hogy ez a műsorelem nem fog létrejönni. Most éppen azt sem tudom, hogy holnap hogy fogok ide bejönni. Ha azt kérdezik, hogy mi a gondom, akkor azt tudom mondani, hogy az egyik nap azt mondom, hogy Fidesz, a másik nap azt mondom, hogy nem Fidesz, a harmadik nap azt mondom, hogy kutyák, a negyedik nap azt mondom, hogy külföldre megyek. És ha azt mondják, hogy így nem lehet élni, akkor azt mondom, hogy oké, okay, ez csak rám vonatkozik. Miközben én se így élek, de a műsorban attól még megpróbálkozhatok vele. Most egy olyan lojalitásra vagyok, a szó virtuális, vagy a szó latens értelmében rávéve, amivel most éppen nem tudok mit kezdeni, de lehet, hogy rosszul élem meg ezt a szituációt, csak hát az a baj, hogy aki péklapátnak érzi magát, az péklapát. 01. 712 42 Midén eljé majd az a fényteli nap, Midőn népünk vagy hirtelen szintval, Vajon helyegyben megyünk úrna elé, Borítékba bezárt az Jó reggelt! Jó reggelt! Nem láttam az utolsó negyed fél órát, Dolog, most tíz percre kapcsolódtam be, egy dolgot szeretnék mondani. Én azt vártam volna az ellenzéktől, hogy ekkora egy árnékkormányt megfelelő minisztériumunk helyére, megfelelő embereket, akik szakértők lennek és akik hitták volna a fedezeseket. Én ezt vártam volna az ellenzéktől. El Előtt szó nincs. Innentől... ...temés házam akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön önazonosság. Közben távol a jövő szelei, Csak az alvadó vér szagod hozzá. Midőn szél támad, égbe fú be az orvajon, Merre van szélnek forrása? És a méltóság, amivel szabazol, Elönt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás, mely sors döntő, Mert vissza nem vonható. Jó regyet. Jó regget! lenne egy kérdésem, hogy ez a kitartás bizonytalanság, ez tart még, ugye, ez a beklefonás. Igen. Igen. És az a kérdésem, hogy a, ez csak a hatos fogatra vonatkozik, vagy hogy az ellenzéktől esetleg eltávolodunk az, a komplett ellenzéktől. Hova? Hát, hogy az átállásra gondoltam. Nem, nem, ez csizállag erre vonatkozik. Jó, az ellenzék mellett kitartok, Viszont a hatos fogatnál már bizonytalan vagy. De a kettő ugyanaz uram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18 2. Vajon 90 százalékban így, így, így töntöttek. Feladták a leckét. Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Őled úgy félek, hogy erromtottem már, ha magyar szavazó. Őled úgy félek, hogy erromtottem már, ha magyar szavazó. Minden eljö hogy majd az a fényteli nap, minden népünk nagy történelmét val. Vajon mely egyben megyünk úrna elép oriték, az a típújánk Jó reggelt. Jó reggelt. Kitartok, mert úgy érzem, hogy ez a probléma logikus következménye annak, hogy a a hatos fogadba benne van, akkor nem kellett volna kitartani. És úgy gondolom, hogy sepörjünk a házunk tája előtt. Jó, csak valami ő... olyas, mint teszi túl magát, amilyen, amin akkor uh, tú, úgy tette túl magát, hogy elfelejtett a saját kérdésére válaszolni. Akkor nem akartam túltenni, de végül nem De mégis túltette magát. magát. Túl tettem, igen. Tette magát nem biztos, rajta. hogy kellett volna, de jó, nem tudom. De tudja. Hát tudom, de tudom, mert minden, a másik igen. meg... Ezek már plusz szavazatok nem számoltanak be sehova. Jó reggelt! Jó reggelt! Én is kitartok továbbra is. Miért hallgat engem? Miért néz engem? Én már több mint húsz éve hallgatom. Én ezt értem, eltés. de ez nem válasz, hát értél, a unom, tehát úgy, már ki annyira ki un engem, hogy már intézem a akar Türelem. türelem. Kialakult egy Stockholm szindróma nálam. De mostanában már annyira vállalhatatlan, nem tud normális kérdéseket föltenni a fideszes haverjainak. Hmm. Én önnek azt javaslom, hogy növesszen tököket, mert hmm. ez így nagyon kárásos. Értem. És ezért hallgatom. Ezért hallgat, és ezért néz. Hát, ezt érdemes volt megkérdezni. Nem tudok mit kérdezni. Kérdezi ezt a navracsis beszélgetés után. Figyeljen. Jó. El kell, hogy fogadjam. Megmagyarázni tudja, de nem értem, nem értem. Dőrepontfialajanos kukatjimér.com Viszont hallásra. Viszont látásra.